žaidan u moht se pa rečem jednome idi i ide i drugome dođi i dođem i sluzi svome učini to i učini a kad ču Isus zadivi se i reče onima što idu za njim ЗАИСТА ВАМ КАЖАМ НИ У ИЗРАИЛЮ ТОВИКЕ ВЕРЕ НЕ НАДЖОГ А КАЖАМ ВАМ ДА ЧЕ МНОГИ ОД ИСТОКА И ЗАПАДА ДОТИ И СЕЩЕ ЗА ТРПЕЗУ СА ВРАМОМ И ИСАКОМ И ИАКОВОМ У ЦАРСКУ НЕБЕСКОМА А СИНОВИ ЦАРСТВА bit će izgnani u tamu najkraju, ondje će biti plać i škrbut zuba, a kapetanu reče Isus, idi, i kako si vjerovao, neka ti bude i pozdravi sluga njega daj čas. Dao tebi tvoj slodin slaga za tebje. U ime oce i sina i svetog duha. Na jednom mjestu u velikim besedama svetoga i velikoga oca našeg Jovana Zlatuljska vaseljenskog učitelja i trube Hristnega Stoji zapisano da je predvagao svojoj pasti da bi bilo vrlo dobro i duše korisno i duše spasonosno da prije nego što dođu na svetu trpezu gospodnju i da sjednu se gospodom da jedu bilo bi dobro da se informišu šta će se toga dana postaviti koje će je biti postavljeno, misleći na čitanje iz svetog evanđelja. Pa kaže tamo negdje od srijede koja vodi ka nedelji, trebao bi već da se upoznaš sa tekstom koji će tog dana, odnosno te nedelje biti pročitan, biti predložen na efkaristijskoj trpeze, na ovoj božijoj službi. I time bi sebi mnogo pomogao, i sebi, a i Bogu, i onima koji Bogu pomažu da bi tebi bilo bolje. Ako je to govorio sveti Jovan Zlatovci, silanu riječ i silanu djelu, ako je on smatrao da je u njegovo vrijeme bila potrebna takva priprema, Šta on braći i sestre, mi da kažemo? Kakva je priprema nama potrebna? A što tek da kažemo, ako nema nikakve pripreme? Ili ako naprotiv, umjesto pripremanja za svetu liturgiju i za slušanje riječi Božje, naslušamo se... Svega, samo ne onoga što je Bog rekao. Naslušamo se toliko praznih priča, toliko bolesnih priča, toliko skvernih, prljavih i bogokulnih i bogobornih priča, bolesnih i izopaklenih ideje. Svega toga se nagutamo preko nedjelje i ona dođe taj kritični trenutak i onih dragocijnih sati ili sati 30 minuta o kojima nam život visi i od kojih nam život zavisi. I da smo mi, broci i sestre, spremni u tom trenutku da čujemo, da primimo, kad kažemo da primimo, da razumijemo riječ gosponju ili priču gospodnju i da naš život raslabljen, iskidan, unakažen, da prilagodimo zapovjestnima gospodnjim. Da li je to moguće, bratni sestri? Moguće, ali po čudu Božije. I zaista danas onaj čovjek koji uspije na dvije, tri riječi iz nekog evanđelskog teksta ili čitanja da primi, da čuje i da zapamti duže od jednog dana postigao je ne mali uspješnje. Jer vrlo često, vrlo često, zabrinjavajuće često, čovjek ne, ne zna i ne pamti tekst svetog jerađelja, ni onda kad se čita, nekako kao da provazi mimo njega, ne dolazi čak ni do onog na jedno uho ušlo, a na drugo izašlo, nego čak ni na to jedno ne uđe. I to je, braći i seste, velika tragedija našeg vremena. Jer naši životi se vrte ne oko riječi gospodnje, nego oko riječi ljudske, palog čovjeka, bolesnog čovjeka i zlog čovjeka. Izbog zbog toga su nam i životi takvi. Pogledajmo malo bolje u naše srce, braći i seste. Ima li tu zakona Božije? Ima tu svetog evanđelja? ko danas uči sveto evanđelje, ko se danas vlada po svetom evanđelju, ko danas donosi odruke po svetom evanđelju, malo ko braće i sestre, zbog toga veliki haos i veliki nered, i u nama samima, i u čitavom društvu, čitavom čovječanstvu. Veliki nered i veliki haos. Iako tako nastavimo, taj nered i taj haos bit će još veći i veći. I može da nas dovede i do onog vječnog haosa, vječnog budila, vječnog mučenja. Zbog toga predlažemo i mi, poučeni, polukom svetog Ivana Zlatovstvog, da, praći i sestre, prije nego što se udostojimo da dođemo na svetu liturgiju, i budemo na taj način počastvovani jer svako prisustvo na svetoj liturgiji je izraz velike počasti mnogo si ispoštovan brata i sestva time što si došao na svetu liturgiju i time su ti usta zatvorena za bilo kakvo roptanje i za bilo kakav izraz nezadovoljstva i malog i velikog ako je mala plata Velika je počast biti ovdje u crvi Gospodnjoj. Ako nema nikakve hvate, Опет veliki blagoslov što si došao ovdje. Ako si bolestan, opet nema prostora za roptanje, jer ovdje si u crvi gdje je sve zdravo, gdje si zdrav Bog. I ta bolest ti pomaže da dušo zdraviš. Tako, braći i sestre, sve liturgije i naše prisustvo na njoj jeste velika čast i veliki blagoslov. Maksimalno si ispoštovan, jer te pozvao najveći od svih onih koji će te ikad pozvati i nazvati imenom. Pozvao te sam Bog, sam Tvorec, lično te pozvao po Tvome imenu. Pozvao te i evo došao si. Velika čast, braće i, I da se zatvore usta svim roptačima, svima onima koji guđaju, koji ropću, koji su na bilo koji način nezadovoljni. Jer biti na svetoj liturgiji, a biti nezadovoljan, znak je velike izopačenosti srce, velike bolesti i velike drskosti, i velike gule na Boga. Još nešto, braći i sestre, da ne zaboravimo. Ima danas prosluvace, tako nazovemo, to što i treba prosuti, ali ne na narod, nego u pakal. Prosluvace neka priča o tome, djete Bog ispoštovao više, na liturgiji koja ima spušten šiber ili na liturgiji sa otvorenim šibelom, u kabriogat liturgiji ili liturgiji sa kromom, liturgije koja ima skup ornament, skup ukras, ili liturgiju koja nema nikakav ukras, liturgiju gde se glasno govori ili liturgiju gde se tiho govori Bog. To je, braće i sestre, džavolska zamaka. I prvo često zaporavljamo to da naglasimo, mada iz naroda čujemo da ima tog virusa i da se vrzo širi kao svaki demonski virus. Obratite pažnju, brate i sestre, svi oni koji ste nezadovoljni kako vaš sveštenjeg služi, obratite pažnju jer na taj način povrijedit ćete sebe smrtno, vjerujte, brate i sestre. Dešavalo se da ljudi izađu iz svetog hrana zbog toga što su čuli da sveštenik neke molitve o kojima on, ama baš ništa ne zna i čiji smisao, suštinu, porijeku i silu uopšte ne poznaje. Samo mu je neko bolestan rekao da ne smije da čuje ništa iz oltara. Ako čuje sveštenika da čita molitvu na glas odmah da izraze napoj ili taj isti bolestan um kaže ako vidiš pri tome govori čovjeku koji nema pojma kakva je simbolika dver carskih dvere a tek onome ko se na tim dverima pojavljuje nema nikakvog pojma zašto su carske ko je carni i zašto je došao na zemlju i kako dolazi na zemlju i kako se mi sredinjujemo se njim, o tome nema nikakvog pojma nego mu je naglasio i stavio akcenat na to da ako vidi da su dveri čitavo vrijeme liturgije otvorene da obavezno napusti tu liturgiju to su, braci i sestre strašne stvari i Da nema većeg grijeha od tog grijeha, da izađeš sa liturgije gdje je Bog prisutan, da okreneš u leđa Bogu, to je, braći i seste, vrhunski grijeh i zahtjeva veliko pokajanje i u velikoj zabludi onaj koji posle takvog izlaska iz hrama uđe u drugi hram gdje se navodno služi ispravno. Taj čovjek se sa Bogom više ne može sjediniti, dok ne primese duboko pokajanje što mu je okrenuo veze i zašavši iz hrama kad je Bog bio tu strašan grih brasa i sestre i strašne posvedice povlačni. Zbog toga ne mojmo da smo naivni, da smo neutni, Boga nije moglo da zadrži braća i sestre ni dveri atske. Nisu mogle da zadrža Boga da dođe na zemlju i da se sjedini sa čovjekom. Tvrde zamandaljene atske pakljene dveri nisu mogle da ga zadrža, nego ih je razvalio da vječno razvaljene ostane. Pa zar je moguće da u njegovoj crkvi, u crkvi pravoslavnoj, koju je njegova sila i njegov blagoslov podigao, koje su njegove molitve, molitve koje su njegovim episkopima proiznesene, zapeč, zapečatile, osveštale svete prestovi naših svetih hramova. Zare moguće da u onim hramovima i na onim prestorima gde su ugrađene mošti svetih mučenika, koji su se kostima vezali za Boga, I onim antimincima koji su, da kažemo, utvrdzivanje kost na kost, mučenička na mučeničku, na kojima se služi sveta liturgija. jeli li moguće da krštenje, miropomazanje i sveta hilotonija, kojom je naš sveštenik, ovaj ili onaj, ovog ili onog stila, ponavamo, broći sese, stil služenja, dozvolimo to to je i Bog dozvolio je li moguće da samo taj stil kao jedan potpuno spoljašnji izraz da zabrami ili da spriječi Boga da dođe i da bude prisutan pa kakav bi to Bog bio kad bi ga samo stil ili jedan način model blagodarenja njemu spriječuje da dođe da se sjedini sa tobom ne može braći i seste Boga da zaustavi nikakav način da kažemo služenja liturgije u ovim okvirima u kojima govorimo ako je u pravoslavnoj crkvi ako je pod blagoslovom naših svetih episkopa, pod blagoslovom saborne crkve pusti to, dozvolj to nije to tvoj posao Ti si došao ovdje sa Bogom da se sjediniš. Ako si došao sa Bogom da se sjediniš, ako jeste i ako imaš potrebu za Bogom, osjetit ćeš ti srcem da je Bog tu. Ako si došao da se glupiraš i da budeš bezobrazen, da budeš drzak, da igraš ulogu vladite, da igraš ulogu inspektora, kako se što služi, I kako ko služi, ti si bolestan čovjek, ti si se teško razbolio, jer pored prisutnog Boga ti ga ne osjećaš, pored Бога koji je tu ti ga ne vidiš, a to je znak velike bolesti i nikakve vjere. Nikakve vjere, bratvi sest, tu o pravoslavnoj vjeri, pravoslavna vjera je su zrceteljna vjera, ona Boga vidi i u ampulici. Ona Boga vidi u najmanjoj čestici koja se traži kad je pala sa svetog presove. Kad padne sveštenik samo jedna mrvica svetoga tijela gospodnjeg, on je traži jedan ko, ko svoje srpce da mu ispava. Jer zna da je u najmanjoj čestici Bog prisutan. U najmanjoj kapki krvi koja samo na onoj kašičici treba da kane i koja ti se slivan iz usne, koju traži ubrusom da je pokupi, znajući da je to sama krv gospodnja, to je vjera pravoslavna. Kakve tu dveri, braće i sestre, da ti, da ti smetaju da vidiš Boga, a ti Boga bi da si sliv. Kako bi da si sliv? Kako bi da si glu? Kako bi onda Boga gledao? Tvoje je, braće i sestre, Jedna prosta nevjera i jedno veliko, nećemo ga nazvati nego demonsko vjerovanje. Čuvajte se, braće i sestre, tog vjerovanja i svih oni koji vas puče da tako vjerujete. To je demonska instrukcija, demonski impuls. Evo kako kapetan vjeruje, braće i sestre. Gospode, nisam dosedan da uđeš pod krov doma duše moje, nego samo reci riječ i ozdraviće sluga Tvoja. Kakva je to vjera, braci i sestre, u odnosu na ovu povesnu nevjeru? Kakav je to odnos prema Bogu u odnosu na ovaj agresivni odnos prema crkvi? Odnos koji samo džavo ima? agresivan, a pogotovo kad uđe u liturgijski prostor, kad tu počne da prepravlja i da ispravlja on koji nema pravog vlasa, on koji je osuđen na vječno čutanje. kažemo čutanje, nema više pravo ni da ispovijeda gospoda. Gospod je zabranio, čak ni da ga ispovijeda, niti da ga naziva Sinom Božim. Ne smijeće ovo da naziva gospode više nikakvim imenom. Odođete mu je svako pravo jer je zlo i punje je zla. A kamo li da se bavi liturgijom? Šta treba, šta ne treba? Tako, brati i sestre, obratite pažnju da vam ta misa od Džavolska ne uđe u glavu, ne uđe u srce jer ćete vjetno škrbutati zubima. Pogotovo ako se budete pričešćivali u takvom stanju i u takvom nastrojenju muke će biti izrazito jake, teške i vječne čuvajte se to meselenje, nažalost čujemo da se ono sve više širi po našim zemljama po našim zemljama gdje se služi sveta liturgija ispoštovan si krvnju gospodnjom, budi zadovoljan, budi tih, budi miran, budi učtiv, pristojan. I traži od gospoda da ti da pravu vjeru. A šta je, braći i sestre, prava vjeru? Ona se na jedan posebana način formuliše pored simvola vjera koji je neophodan Ako čuješ da se ispovjeda simbol vjere na toj, da kažemo, kabriolet liturgiji, da se izgovara simbol vjere, a pa što je tu sporno, brate? Ima nešto sporno. Ako čuješ da se čitaju molice koje je napisao Sveti Jovan Zlatousti, pa je tu nešto sporno, brate? Ili Vasil je veliki. Ako čuješ da se čita Sveto jevanđelj, da se Sveti opustio Pavle oglasio, a je li tu nešto sporno, je li tu nešto nedostaje? Tako, braći i se, sestri, pored simbolo vjere, ima i ona formulacija neposredno pred sveto pričašće, gdje govorimo, ili vjerujemo, ili vidimo kroz tu vjeru. To su velike riješi, braći i sestre, i one provjeravaju našu vjeru. Kad ono kažemo, vjerujem, gospode, I ispovijedam da si ti zaista Hristos, sin Boga živoga, koji si došao u svijet da grešnike spaseš, od kojih sam prvi ja. I još vjerujem da je ovo, i to je taj važan trenutek, vrlo važan i vrlo precizan, fokusiran, da je ovo samo precizno tijelo tvoje, Pri tome stojiš pred svetim putirom i nastojaš bio sama prečasna krv tvojim. E u tome se, bratri i sestre, projavljuje naša vjera. Vidiš li ti, bratri i sestro, koji vidiš te mnoge druge stvari, vidiš šta sveštenik radi u otaru, kako izlazi, kako ulazi, kako preskače, kako iskače, kako kadi, kako čita, kako se okreće, kako stoji, kako sjedi. Kad sve to vidiš i još kad vidiš da to je posebna moć, stvari koje ne možeš da vidiš, nego te đavo naučio šta se radi do svetih prestova, ima i onih koji znaju i takve detalje brat i sestra, a to je taj poseban stepen Bogodira. Kad zna i one radnje koje ni sam sveštenik ne poznaje dovoljno duboko, nego ih radi po blagoslovu ova je njegov, a Lohijan je bolje zna od njega, pa mu i zamira što radi ovo ili ono na taj ili taj način. Kad sve to vidiš, kad si tako prozorni, vidiš li ti u svetom putiru Boga? Vjeruješ vi da je On tu prisutan tijelom i hrvom? Ako vjeruješ Onda od tog vjerovanja, to jest od tog sagledavanja, od tog sosrcavanja, nemaš ti, brate i sestro, vremena ni prostora da gledaš bilo šta drugo. Nemaš ti vremena ni prostora da gledaš ti ko taj putir drži. Da li je sveštenik, da li je vladika, da li je moj sveštenik, da neki drugi, Ne vidiš ti više tvar, ne bi trebalo ni da vidiš u kojem se kramu navaziš. Ne bi trebalo da vidiš ima li taj kram i dveri i ikonostas, ima li krova, ima li zidova. Ne bi trebalo, daj Bože, da osjećaš jesi li na zemlji, jesi li na nebo, jesi li na mjesecu, suncu, marsu, stojiš li na helovimima ili serafimima. Stojiš li na vazduhu, na vodi, na slonu, na kitu? Ima je onamo, i, na, i da li si u tamnici, ima ona priča kad su na kitu služili liturgiju. U vazduhu, u avionu, u vozu, kao što je naš otac Jovan Plamenac služil liturgiju, u vozu koji je išao na relaciji par Beograd, na sakranu patriarku, u vozu, brate i sestre, Liturgija se služi kroz nekoliko eparhije. To je, bratri i sestre, pravoslavna vjera, to je Bog, to je duh koji diša gdje hoće, ako hoćeš da ga udakneš, ako nećeš da ga udakneš, zavut tebi hram, ne znam kakav da je, zavut tebi, ti ne možeš da udakneš, ti ne želiš da udakneš, ti ne umiješ da udakneš, i ne treba da odakneš tako, jer bi te spržio ogan, blagodati Božije. Tako, brate i sestre, ova vjera kapetanova, koja je od Hlaska duha svetog prevazidljena, ovo je drevni model vjera. Ova vjera je prevazidljena, brate i sestre. Nažalost, danas malo ko vjeruje kapetanova, malo ko vjeruje kao kapetanova, malo ko od nas škoro nikdo takvu vjeru da ima. Vjeru u, u sve silu Božnu. Ali treba da znamo i to, obrati se, da bi nam i smjerenje bilo dublje i samoukoravanje temeljnije. Da je vjera kapetanova prevaziđena. To je prevaziđena vjera. To je, da kažemo, vrhunac starozavjetna vjera. Tako kažem. Vjera koja je bila da bezdejstva ova godana. Onako od čovjeka, od ljudske prirode, i ja sam čovjek pod vlast, vidite te parametre prirodne, pa kažem dođi, dođe, idi, ide. To je bila takva vjera, a pa vjera od pedesetnice, braći i sestre, od sjevaska duha svetoga na crpu, što znači i na tebe i na svakoga od nas koji smo u crpi kršteni, i miropomazanije neuporedilo veća dublja vjera. To je vjera koja ne traži od Boga ni da dođe ni da kaže. Nego osjeća da je jednost sa Bogom. Da je dio Boga. Da je urd Zamisli se prst koji bi trebao posebno i zvanično da se obraća mozgu da bi savio prst puške da obali nekog divljeh pepa. Ne, braci se, to ide przo. Ili, ako bi luka sveštenike trebali da traži poseban blagoslov od glave, od mernog sistema, da osvešta i pretvori svet i i svet obino da ih pretvorio u pretstvo i krv ne može to tako braće i sese ide to mnogo brže mnogo brže zašto? zato što su jedno tijelo to je jedna potreba i jedan duh tako je u Hristovoj to moramo da znamo braće i sese, da ne ostanemo jadni da ne ostanemo tužni da ne ostanemo unakaženje da su svi hršteni sjedinjeni sa Bogom i da su oni jedno tijelo sa Bogom. Jedno tijelo sa Bogom. Obukli se u Hristo. Tako da je naša vjera, ili bi trebala da bude, a potencijalno ona to može da bude, neuporedivo veća, ponavljam, neuporedivo veća od kapetanova vjera. Nemojmo da ne kapetanova vjera bude neki moderni. Ona je više model za samukoravanje i za smiravanje, jer nemamo ni takvu vjeru. Ali ta vjera nije naš nivo, braci i sese. Naša vjera je, da bi trebala da bude vjera nas, pravoslavnih, neuporedivo veća, da kažemo, sveštenija, da bude odraz i svijest jedinstva sa Bogom. Da osjetimo da je Bog onaj Bog kome se kapetano bracja, da je ona naša glava, da smo mi udovi njegovog diva, da je to naš Kristus, da je On sin Boži i da smo mi u jedinstvu sa njim djeca Božija i da dišemo duhom Božim i da je Otac njegov i naš Otac. A ako je Otac njegov i naš Otac, onda, bracu i sestra, tu nema više nikakvih problema. Sve je moguće. Što god poželiš, moguće. Ako hoćeš brdo da pomjeriš, pomjerit ćeš ga kao što ga je pomjerio patrijak Joakim Aleksandrijski. Pomjerio okay. ga je. Ako hoćeš vodu da razdvojiš, možeš i vodu da razdvojiš. Po vodi da hodas, da hodaš. Ako hoćeš, i to je najvažnije, ako hoćeš da se sjediniš sa Bogom, a nije ni to problem, neka umijesti majka prosvaru, neka donese džed vina ispod roma, donesimo u crku našem svešteniku u kabriolet liturgiji ili onoj sa krovom dajemo mu to da on bavi svoj dio posla za nas i za njega i za sa vrot i ako poželimo da odlužemo svetu liturgiju, desit će se čudo nad cudim poslušajte nas Bog nećemo, nećemo da pomjeramo prve Nećemo da more razdvajamo ili da premjestimo Tihi okean u Indijski, a Indijski u Atlanski. Atlanski je da prospemo po nekom kontinentu. Nećemo to. Nego ćemo da tražimo ono što nam je potrebno, Tra, jer nama to ne treba u suštini. Nama je potreban Bog. Nama je potrebna zajednica sa njim i osjećanje te zajednice koju mi nazivamo vjero ili još dublje ljubav, jer ljubav je dublji odnos od vjera, najdublji odnos, dublji od vjera i od nada. I toga mi da bi se sjedinili sa ljubljenim služimo svetu liturgiju, prezivamo ga i on postane tu prisutan. To je, braći i sestre, čudo nad čudima. Iako ti ziva za se vrijeme svetoj liturgiji, iako prebiraš poruke po telefonu i vi smišljaš koju ćeš poslati, koju si primio i razmišljaš o propuštenim pozivima i o tome sve što si propustio što treba da uradiš, nisi ti o tome i ne. Odje fudon od čudima. Nisi ti na Boga i ne, vjeruješ je Bog prisutan u svetoj liturgiji. Prizovali smo ga odezao se, dođi će. mi, braći i sestre, zapravo ovdje dođo smo da uradimo to veliko čudo, da se potvrbi crkva Božija kao sila, kao prisustvo Božije. I ljudi kao čudotvorci, jer Bog je dao ljudima ogromne sile, pogotovo kviricima, svešteno služiteljima, episkopima. To su najveće oblašćenje, braći i sestre najveće oblošćenje. Oblošćenja koja nemaju ni serafimi. Tako oblošćenje je Bog dao crkvi. Sve može. Da otpušta grijevi, da svezuje, da bade iz mrtvih, da krštava, da spušta duha svetoga. Kad doće, kad se dogovorimo da se krstimo, ćemo li u deset, u deset, da krstimo, u deset i pol da spustimo duha svetoga i duh sveti se lazi u deset Najobadna, Martu, Mariju, zavisi kad je vrijeme za hrštenje. Kad ćemo liturgiju? U pole devet. U pole devet. Nekad prođe malo, pa počnemo u 8.40. I ne pomjeri se Bog prije 8.40. Kažemo, kad počinje liturgija u 9 Pa kaže, prošlo je devet. Pa 9 je kad dođe vladik, kaže narod. Kad dođe u 12. Kad dođe, to je devet sati jer nosi se sobom vječnost, a vrijeme je tu da je dočeka i da bude prožeto njom. Tako i mi, braće i molim vas, doživite liturgiju kao veliki dan, kao veliko očudu, kao spektakl duhovni i duševni i tjeleski. To je potpuni spektakl, jedan vrhunski doživljaj, poslije koga komotno možeš da umreš, da padneš pričestiš ti kako treba, a da umreš slobodno. Zbog toga tako treba ovdje biti i učestati molitveno, pogotovo kad krene kanon Efkaristije, kad krene prizivanje, kad krene to čudo nad sudima, da pretvorimo klep koji je majka donijela i vino koje je džet, donese da ih pretvorimo u samo prečisto tijelo i u samu prečasnu krv. I time, da Bog bude prisutan, i zašto prisutan, bratvi i sestri? Da bi ga gledali, a ne da bi ga gledali, nego da bi ga ukusili, da bi ga probavili, da ga pojedemo, da ga progutamo, da se sjedinimo sa njim. Zbog toga, ne mojmo da stojimo na svetoj liturgiji kao mumiji. Zašto smo mi došli ovde, bratvi Ustojimo da čekamo red za mlijeku, čekamo dok mlijeko ne ufatimo u ruki, hleb također, granicu dok je ne pređemo, platu dok je ne primimo, a dok ga ne uzmemo, skloni smo da čekamo dugo u redovine, da uplatimo za igre na sreću. Stojiš, ali znaš zašto stojiš? da daš, da primiš krv, da primiš lijek, stojiš, imaš cilj i stojiš, to ti daje snaga. Zašto stojimo mi na liturgiji ovdje, braći i sest? Što smo se jutro zdizali? Što jutro dodio smo ovdje? Što stojimo ovdje? Što slušamo sad ovog oca što priča? Sat, ipo, dva, tri, na svijetu, noge bove, kip smo boli, leđe bove, u glavi брат сказне мисли помисли же зашто све то због чега све то то једно potpuno нормално питање брате све potpuno нормално питање што си дошао брате и ти се шта тражиш ти од наљита господи ево дошао сам ево отпустио сам се од над небесни петвих ево стварно сам овде ево и мојег тела иво моја крв ево мој дух I tu sam i oca sam sa sobom ovdje donio sam pećo od njegove. Šta ti hoćeš od mene? Evo tu sam, kažem šta ti treba. Kapitalim treba u isceljenje sluge. I rekao sam riječ i bi mu povjerili. I ozna li slugu u onom trenutku? A ti šta tražiš? Šta je tebi potrebno? Zapitajmo se, braca i sestri, šta smo mi došli ovdje da tražimo? Od Bogu. Šta da god da tražimo, promašili smo, braći i sestre, ako ne tražimo njega. Ako Boga ne tražimo, promašili smo. Ako si došao na liturgiju, da tražiš zdravne, promašio si. Da tražiš mir neki, tamo van Boga, promašio si. Kući, auto, uspjeh, neku komociju, neki komfort, promašio si. Totalno si promašili. Обрукао се си, био ти је на дохвату руке и ти је ухватио слан, трск. Бога си могао да заграбиш, да га прогуташ, ти промашио. Узеоо неки слуви лист, или узеоо неку болесну идеју, болесну мису. Обрукао се си. И кога знао ће је више никад имао прилику да будаш Brate i sestre, kad ođemo na svetu liturgiju, potrudimo se da tražimo Boga. Kaže, Gospode, daj mi da te osjetim, daj mi da te vidim od ovog moga, u diva u glavi. Daj da te osjetim kao nasušnu potrebu, kao nasušni hleb, pa da ona moli Boče I prozba da mi daš hleb moj nasušni, bude upućena tebe, da mi ti trebaš, da mi sebe daš. I ako tako budemo molili braću i sestre, eto, ostvari se moliti. Hleb naš naslušni daj nam danas, evo vam ga, ili evo me. I tu se sve ispunilo, braću i sestre, kražirski hleb naslušni, eto ti, puna usta, puna usta hleba, puna usta života sile, puna, puno srce snage, puno srce vjere prašne vjere, sve moguće vjere, snažne nade i sve veće i veće ljubavi prema Bogu, prema Tvom Bogu i prema našem Bogu. Neka bi dao Gospod, duhom svojim svetu, da ova naša liturgijska sabranja idu u tom pravcu da se liječimo od povesti, od niskih misli, želja i težnika, i da zaista budemo pravoslavni hrišćani, da imamo snažnu vjeru, snažnu nadu i veliku istinitu ljubav prema jedinom istinitom Bogu, Bogu koji je jedini dostajem takve potpune ljubavi, ljubavi kojom ćemo da govorimo svim srcem, svim umom, svom mišlju i te kad njega zavolimo na takav način, Nigdje drugo da u crkvi njegovoj i u njegovoj i našoj, za da tek onda počnemo, braci i sese, da volimo i bližnje na božanski način. Ne razlikujući ga je li ovakav ili onakav, psuje ili ne psuje ili osuđuje ili, ili ne vjeruje, da ga voliš kao stvorenje Božje ako nije kršten, sa molitom da bude i dijete Božnje kroz svetlo kreštenje, kroz pripadnost crkvi, apostolskoj crkvi pravoslavnoj. I eto ti radosti, eto ti života prava, takav život da imamo i iz njega da se uselimo, prošavši, probivši dveri smrti i u život neprovazni, blaženi i vječni. Amen, pozdravite se.